Jag är enig välkomna att det är en ny med Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi ska idag fortsätta med det vi började med förra gången. Vi ska fortsätta med sionismens ideologi och historia. Det gör vi med anledning nu naturligtvis av alla de beskyllningar. Och ofta, och inte bara beskyllningar, det är högern bedriver en, helt enkelt en kampanj för att påstå att vänstern, vänstern är antisemitisk. Och... Man försöker på alla vis försvara Israels folkrättsbrott och det tycker vi är viktigt att försöka skilja på, eh, på antisemitism och, och, eh, och de folkrättsbrott som eh, begås. Det är inte vänstern som är antisemitiska, utan det är tvärtom högern och de borger drakarna som genom att försvara imperialismens intresse för det är ju därför ifrån man främst har Israel i Mellanöstern. Man vill försvara helt enkelt den fria rätten att utsuga där, det är, naturligtvis där det är Israel ett viktigt steg i det. Men vi ska börja med att presentera vår hemsida www.skp.se om ni vill ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti. Är det så ni vill ha kontakt med oss nere så kommer ni till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Där har burlovskommunisterna lokalt tillsammans med Malmökommunisterna. Vill ni ha fattig SKU så går ni in på www.skust eller så ringer ni vårt gemensamma telefonnummer 040 611 88 82. och ni som vill lyssna på sändningen i efterhand för den kommer finns på internet och de som bor någon annanstans får naturligtvis göra så de går in på www.kommunist.se där läggs alla sändningar upp i efteråt vi som är i studion idag är först och främst, eller först och främst, vi är de vanliga Viktor och John. Men vi har också vår gäst som var med oss förra eh, fredagen också, Peter Cohen. Och det är han som pratar det mesta. Ansvarig utgivare för dagens program, det är Richard Steinberg. Vi hoppar oss denna gången över siffrorna om arbetslösheten. Därför att det här händer inte. ju det händer en hel del naturligtvis. Fler och fler blir arbetslösa. Och jag säger att bara på senaste året, sedan februari 2008 fram till februari 2009 har 90 000 människor förlorat jobbet. Så, och det är i den takten du fortsätter med. Så nästa år kommer kommer förmodligen arbetslösheten att ligga i närheten av 10%. För det är ingenting som tyder på att det minskar. Tvärtom är det många fler som har de dåliga anställningarna. Alltså fristidsanställningar och korttidsanställningar. Fler och fler av dem sparkas ut från sina jobb. Men nu går vi in på zionismen, id dess ideologi och historia. Och jag vet att Peter har lite nya grejer att med. Det är inte bara historia, utan det är för att vi ska förstå hela Mellanösternkonflikten. konflikten Varsågod Peter, du får fortsätta då vi... Tack Janne. Jag har bara ett ord om arbetslöshet. Man ska komma ihåg att de som är projektanställda och, och, och släpper jobb, de ingår inte i... ...i arbetslöshetsstatistik. Nej. Och det finns många av dem. Absolut. Men uh, jag tänkte innan vi tittar lite längre tillbaka i historien... ...vi ska tala om någonting som händer just i dagarna. Uh, det finns en tidning i Israel som heter Haaretz Och det är, man kan säga, den mest prestigefyllda och bäst kända. Och uh, man... Man skulle vara förvånad om man läste den här. En engelsk edition är tillgänglig på nätet. Det finns mer kritik av Israel Israels regering och mer diskussion om vad händer än i Sverige och resten av Norden. Det skulle det vara bra tycker jag om, om folk på Sydsvenska dagbladet och i Riksdagen skulle dagligen besöka Haretz. De kunde titta inte minst på eh, huvudrubrik på första sidan igår den 19. Där, där israeliska soldater har berättat om vad de gjorde in i Gaza. Hur de slaktade civila kvinnor och barn och terroriserat dem. Jag upprepar, det här är israeliska soldater. De har verkligen slagit ner som en bomb. Det här historien var på första sidan idag. Av The New York Times. Den brittiska tidningen The Independent. Den franska tidningen Le Monde. Och flera andra. På grund av att det är inte var idag att israeliska soldater går ut och berättar att de har slaktat civila. Skjutit, skjutit kvinnor och barn. Jag kommer ihåg en historia. Det var en kvinna som gick 100 meter från ett hus som soldaterna hade tagit över. Och officern, enligt den här soldat gav order. döde henne. Och man gjorde den. Man dödade henne. Alltså. Ni kommer ihåg att förra veckan vi talade om att ortodox judisk lag tillåter en jude att döda en icke-jude utan att bli straffad. Men då skulle vi titta på hur nyheter försvann från Sverige. Mm. Över hela världen har man har man tryckt den historiella hänvisning till den. Idag jag tittade på DN på, på i, i, internet och de hade faktiskt en artikel av en intervju med en man från Amnesty som är i Gaza. Och han sa att det här ser ut som krigsbrott har begåtts. Men det fanns inte ett enda ord om det israeliska soldater som har berättat om hur de har slaktat folk i Gaza. I Sydsvenska, sydsvenskan fanns ingenting alls. Alltså det här är en mycket intressant och äcklig situation. Jag undrar om till exempel Peter Olsson skulle kunna påstå att Haaretz och The New York Times och The Independent of the Monde är antisemitiska tidningar på grund av att de publicerar kritik av Israel, ganska hård kritik som kommer från Israels egna soldater Tänk för ett ögonblick om tyska soldater skulle plötsligt gå på radion 1943 och berätta om vad de höll på med i det Vassava getton det skulle vara ganska sensationellt men dessa människor som är alltså i sydsvenskan och resten av etablissemanget som är så många om mänskliga rättigheter och mänskliga, mänskliga empati och medlidande de har inte ett ord om den. Jo, dessutom, vid slutet av artikeln i Haaretz står det att man ska ha flera ...av de här artiklarna... ...i de kommande dagar... ...flera israeliska soldater... ...ska berätta av de krigsbrott... ...som de har begått i Gaza... Eh, ...jag ska också berätta... om ...ett par dagar sedan... ...jag hittade en artikel... Eh, ...i Haaretz... Eh, ...angående... ...hur den huvudrabbinen ...i den israeliska armén ...och andra rabbiner... ...hade upphetsat soldater på att döda allt som de såg. Jag tänkte på den när jag det var dagen efter jag hörde att Jan Björklund eh, hade skrivit på Folkpartiets webbsite under rubriken Repelow piskar upp obehaglig stämning. Han skrev att citat "Malmös socialdemokratiska ledare Ilmar Repelow har genom fientliga uttalande hetsat upp olika vänstergrupper mot vanliga unga judiska tennisspelare som ska spela en Davis Cup match i Malmö. Det här var, var ett par dagar innan matchen spelade. Den här artikeln i Haaretz beskriver hur den israeliska arméns huvudrabin, brigadier general Avichai Ronski och andra rabbiner har berättat för soldaterna att de måste döda så många palestinier som möjligt, inklusive civila. Soldaterna får inte visa barmhärtighet, menar rabbinerna, därför att angreppet på Gaza är, citat, ett krig mot mördare, citat. Rabbinerna menar att man inte bör ta hänsyn till befolkningen i Gaza, den civila befolkningen, efter eftersom, citat, den är inte oskyldig, slut på citat. Så de tioåriga pojkar och de 60-åriga kvinnor som man dödade där, kan man döda i, i, i med gott samvete på grund av att de är inte oskyldiga. I mellertid har den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din- krävt att försvarsminister, försvarsminister Ehud Barak- ska omedelbart avlägsna Ronski från hans befattning som arméns huvudrabin. Och denna nyhet av någon anledning- har gått hela det svenska massmediekår förbi. Förmodligen var det inte värt att rapportera. Nu jag vill ställa frågan igen- är jag, eller är den här människorättsorganisation i, i Israel? Är vi antisemiter? Svar nej. Men vi ska gå tillbaka igen i historien och titta på en mycket intressant händelse som avslöjar ännu en gång sionisternas riktiga inställning mot judar i allmänhet. Kom ihåg att de påstår att de representerar hela det judiska folket. I våren 1934 Reichsfjöra Heinrich Himmler fick eh, en skrift som hette Situationsrapport på den judiska frågan. Det konstaterades att de flesta av tyska judar såg sig som tyskar och ville inte lämna landet. Och enligt rapporten som Himmler fick det skulle därför bli en bra idé att uppmuntra sionisterna för att övertyga deras deras eh, Eh, deras bro, eh, bröder judar, att de skulle emigrera till Palestina i januari 1935 Gestapo i Bayern eh, informerade polisen att medlem av sionistiska organisationer eh, är på grund av att de eh, siktar sig mot emigration eh, till Palestina inte eh, att behandlas med samma stramhet som vi använder för andra judar men det faktum var att en World Zionist Organization, alltså världen zionistorganisationen, var inte intresserad i de flesta tyska judar, även om, de, även om de ville emigrera, på grund av att de var inte sionister, de talade inte hebreiska och de var inte tränade i ockupationer i yrkar som skulle vara uh, uh, nyttig för att bygga staten, eftersom den största del av det judar i Tyskland var inte arbetare. De var småbågarliga och, och även högre, några av dem. Så de hade inte uh, uh, uh, någon, någon träning i. i, uh, i uh, vad fisk är? Heter... Byggmassa bete. Ja, Byggmassa och... yeah. Nu, att uh, dessutom, det England som hade mandat från, från uh, nationens förbund för att administrera uh, Palestina. Uh, de såg till att det fanns en kvot. Alltså att ett begränsat antal människor fick komma in i Palestina. Och de gav certifikat till zionisterna för att de kunde distribuera den. Nu den största del av stöd som, som um, zionisterna hade, det var i Polen. Men de gav ingen uh, certifikat till Tyskland. De gav dem alla till polska judar. Så även de tyska judar som ville emigrera, de få stod, uh, stannade kvar. Sen efter Tyskland annexerade Österrike den, den, Tyskland plötsligt hade 190 000 fler judar Så de tappade intresse i de här planerna för, för att emigrera Men en sak är klar att sionismens ledare var faktiskt helt ogiltig inte uh, uh, uh, <fütter> uh, helt. Oberörd heller. om vad skulle hända till Tyskland på grund av varje en gång att tyskarna slutade vara in, intresserade av emigrering. Vem som helst kunde räkna ut vad sko, som skulle, kunna, vad skulle hända. Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi i studion är Peter Cohen, eh, Victor och Jan. Vill ni ringa, har ni frågor att ställa så är telefonnumret till studion 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar om zionismen som ideologi och, och, och dess historia, därför att vänstern i stor utsträckning blev nu beskyld för antisemitism och allt möjligt, av höger naturligtvis, som slår vakt om sina intresse, och naturligtvis också känner de en form av skuldkänsla kan man säga, därför att de vaknar ju egentligen för, en, för det, det som hände i Tyskland för 60 år efter sin tid, och börjar ta, ta upp det, jag menar vi kan protestera under tiden Hitler mördade, inte bara judar utan mörda även romer och många andra folkslag då var det naturligtvis kommunisterna som stod för kritiken men sen 50-60 år efter brukar alltid borgerligheten vakna så svenskarna har tydligen inte vaknat ännu men de är, vill väl inte vakna på grund av sin svarta historia men Peter du ska fortsätta ja vi fortsätter med det tema av just hur sionisterna verkligen såg på judar i 30-talet ju närmare man kom till, till andra världskriget. Kom ihåg som jag sa förut att zionisterna säger hela tiden att det är de som representerar hela det judiska folket och att vad händer till judar i 30- och 40-talet alltså förentelsen. Det är det som motiverar och justifierar allting som Israel gör. Ni vet vad Kristallnakt var i, i 1938. Det var på, i hösten som man gick ut och smaschade en massa skyltar och arresterade 30 000 judar och sen släppte dem. Men det var ganska elakt. Strax efter detta, en grupp av, av parlamentsledamöter i London föreslog att alla judiska barn i, i Tyskland skulle få automatiska visa, visum för, för att komma in i Storbritannien. Men det här det stämde inte med, med politiken bland sionisterna. Eh, I början av december 38 ungefär en månad efter Kristallnatt, han berättade för en grupp av, av brittiska sionister citat. Om jag visste att man kunde rädda samtliga judiska barn i Tyskland genom att föra över dem till England. Eller att man kunde rädda hälften av dem genom att transportera dem till Israel sen finns det, det finns inget tvekan på att jag tar en andra alternativ på grund av vi måste betrakta inte bara dessa barns liv utan det judiska folkets öde slut på citat alltså han skulle gärna rädda hälften av de judiska barn i Tyskland genom att skicka dem till Israel än att rädda samtliga genom att skicka dem till England. På grund av att det är Israel som var det viktigaste och den så kallade judiska folkets öde. Och detta är i absolut kontrast till sionisternas påstående att de är, är de sanna representanter av det judiska folk. Han sa senare i december till, till uh, styrelsen i den världens sionistorganisation att uh, om judarna måste, måste välja mellan, mellan att uh, uh, rädda andra judar från koncentrationsläger eller, eller uh, bygga, bygga Palestina, då kommer det bli bara humanitär fråga och all energi kommer att vara riktad mot att rädda judar i olika länder. Zionismen kommer att försvinna från dagboken. Inte bara i Storbritannien och, och, och, och, och USA men också inom jud, judiska opin, opinion. Vi, vi, vi, måste, vi måste skilja mellan humanitära uh, angelägenheter och, och byggandet av Israel. Men det kanske mest chockerande uttryck av det sionistledernas uh, syn kom från Heim Weizmann. Den, som senare blev Israels första president eh, han pratade med britterna i 37 angående frågan om de skulle tillåta en judisk stat i, i Palestina och han, han försäkrade dem att en sådan stat kunde inte hålla alla de judar som finns i Europa, fanns i Europa han sa att vad zionisterna behövde det var två miljoner unga människor, alltså unga judar senare detta år han berättade om hans äh, möte med, med äh, britterna. Det här var ett möte av den väldsen kongress detta år. Och han hänvisade till att man behövde två miljoner unga och sen tog han upp frågan om det gamla och han sa att det gamla de kommer att gå till deras öde till mötes eller, eller inte. De, de är dum, de är ekonomisk och moralisk damm i en grym värld. Mm. Jag är nu, jag har följt 74 år. Om jag hade suttit i Vilnius 1939, så skulle Heim Weizmann ha betraktat mig som moralisk och ekonomisk damm i en grym värld trots att jag är juda. Så att de här citat avslöjar den fantastisk hip hipokrisi som, som har som har legat till botten av Israel hela tiden. De vill bara ha unga människor som kunde kämpa, eh, bära barn och bygga Israel, byggnader och annat. Och de, de, de fortsätter med den här, den här temat av att inte ta i med fascismen under hela 30-talet. Och nu pratar jag mot slutet av... av av um, decenniet. Alltså de var så angelägen att kom, komma till eh, överens med nazisterna att göra en deal. Så att som jag sa förra, förra veckan de bröt boy, den bojkotten som man för andra judar försökte organisera mot Tyskland. Eh, de var ihop med Mussolini. Eh, i, I mitt av 1937 sa Nahum Goldman som var en prominent sionist, han sa att han vill, han vill understryka att Jorden världen över som individer eller genom organisationen har aldrig varit i opposition till den italienska regeringen Mussolini's regering. Och, eh, det var det var i kontrast sa sa Goldman. judarna kom ihåg eh, med, med tacksamhet hur lojala den fascistiska regeringen har varit i i, eh, i Italien. Sen kom kriget i i eh, Spanien där, där höger angrep en laglig, laglig eh, valde regering. Och zionisterna sa att vi, vi ska inte skicka någon där. Vi ska avstå från den. Till exempel, eh, men den kom en hel polsk brigad. Ungefär 5000 polackerna som var i exil då, 38. Mm. Ungefär 45% 45% av dem var judar. Och så vitt man vet var inte en enda en zionist. Dessutom i Storbritannien och USA Man var ute och slog med fascisterna I synnerhet i Storbritannien Den huvudfascistorganisationen i, i 30-talet Var The British Union of Fascists Oswald Mosley Sir Oswald Mosley var, var chef för den Och de skickade huliganer in Bland annat till East End Den östra uh, uh, delen av London Som hade en stor judiska, judiska befolkning Och uh, man var ut Kommunistpartiet i England och andra organisationer var ut och slogs med dem, med, med dem på gatan. Men de, tidningen Ung Zionist hade en artikel eh, mitt i 30-talet som, som avrådde från alla, alla deltagande i sådana konflikter. Vi ska inte vara med. Och Man talar idag i England, äldre människor gör den, av någonting som heter The Cable Street krig eller, eller slag. Cable Street ligger i, i, i ist, öst London och fascisterna hade planerat en marsch. Det kom 5000 polis och 100 000 demonstranter och man slog ner fascisterna på gatan. Och jag har ofta träffat engelsmän som var där eller hade släktingar som var där och är jävligt stolt på den. Och till och med en en som senare ångrat sig sa att det var kommunisterna och Arbetarpartiets representanter som måste få kredit för, för att ha slagit mot, mot, mot, mot Moseleys fascister. Och det var samma sak i USA. Varenda gång man skulle ha en demonstration eller vara ute på gatan zionisterna sa nej, det vill vi inte. Och det gick så långt att eh, när kriget äh, låg i luften i 1941 så hade man en, en organisation som heter Irgun via Lumi. Det är den national militära organisationen. Det var zionisternas och äh, Menachem Begin som var senare äh, premiärminister och äh, Yitzhak Shamir som var också senare premiärminister var med i den här terroristorganisationen. Och de skrev ett brev till Hitler till Nazi, till Hitlers parti i vilket de offrade de, deras tjänster i kriget mot Sovjetunionen. De skulle kämpa sida vid sida vid den, den, den tyska värmakt och föränta kommunisterna. Alltså i 44 man man då ändrade äh, äh, äh, äh, man då vände sina, sina sina aktiviteter mot britterna för att försöka få dem ur, ur Israel och i 1944, 1944 de mördade eh, den brittiska eh, statsminister och sen eh, satte en bomb i det Hotel King David som dödade eh, 91 människor av vem 49 var bara, var bara an, anställda i hotellet och The London Times var väldigt upprörd den 20 juli 2006 när de fick veta att medan Israel Kriga mot vad de kallar för terrorister i Lebanon, så har de haft en minnes celebration för deras terrorismen mot the King David Hotel mm. och dödande av oskyldiga människor. på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi som är i studion att Peter, Victor och Jan. Vi tar upp sionismens historia och berättar lite om vill berätta lite om den det som media förtyger, Sydsvenskan, DN, Svenska Dagbladet och alla de stora tidningarna. De förtyger naturligtvis Israels folkmord egentligen mot palestinerna. Och de förtyger vilken form av stat. Vi har ofta hört dem berätta om att Israel är den enda demokratiska staten i Mellanöstern. Peter som själv är jude han har mycket att berätta om det där och det finns naturligtvis mycket att säga om deras demokrati om man med demokrati menar att alla människor är lika värde har lika värde då är naturligtvis inte Israel inkvalad bland de demokratiska staterna och det finns egentligen många andra kapitaliststater som är, är i samma liga som Israel, men vi ska fortsätta att prata om det, Peter du får ordet igen, ja som sagt, i 40-talet fick Menachem Begin och Yitzhak Shamir senare premiärminister i minister i Israel och, och deras kollegor mycket, mycket erfarenhet vad det gäller terrorismen. Och de, de använder den också mot, mot um, palestinier på, i, i stor skala. Alltså en av den mest Känd av deras, deras massaker var i en by som heter Der Yassin den 9 april 1948 där med en 90 stycken palestinska män kvinnor och barn blev slaktade. Och det här är ingen hemlighet. Den här är mycket välkänd i Israel. Det finns massvis med judar, icke-sionister som skäms för den här. Men de andra, de tycker det var bara rätt. Eftersom palestinier, de, de har ingen rätt att vara här. Men i Sverige, det diskuteras inte alls. En sak till om hur sionisterna betraktade judar. I Ungern i 1944, tyskarna hade tagit över landet. och Uh, man, uh, man uh, tänkte bland den sionistiska ledarna tänkte att de skulle kanske, kanske rädda några judar. Och de skickade en man som heter Kastner. Han skulle förhandla med den berömda Adolf Eichmann som, uh, som uh, beskrivs som djävul själv i, i, uh, på forum för levande historia och andra, andra platser. Alltså uh, Eichmann senare skrev just om den här Kastner. Han han skrev en artikel som publicerades i Life Magazine i, i, i USA. Han sa att Kastner var, var inte intresserad i gamla judar eller de som hade blivit assimilerade i, i den ungerska samhället. Han var verkligen intresserad i, i ett försök för att rädda vad han kallade för biologiskt värdefull judisk blod. Det vill säga, skrev Eichmann, alltså mänskligt material som, som har äh, har förmåga för, för äh, fortplantning och hårt arbete. Du kan ha de andra, sa Kastner, enligt Eichmann. Men jag, jag skulle vilja ha dem här. Eh, man betalade pengar till Eichmann, och eh, enligt eh, en kollega till Kastner som heter Andrei Biss, som skrev en bok senare som heter En miljon judar att rädda. Alltså, han beskrev hur judarna gick på tåget för att lämna Ungern och han sa att det största grupp var Kastners stolthet, de sionistiska äh, ungdomar. Och sen kom några andra som hade pengar för att äh, äh, möta tyska med, ungefär 300. Um, så so, tåget, tåget um, var full med ungefär 1700 uh, uh, resenär inklusive Kastners mamma hans, br hans uh, bröder systrar och andra medlemmar i hans familj och um, några andra 40-50 stycken också som var släkt med honom. Nu det här låter naturligtvis som någonting som kunde hända vad som helst. Det var, det var en olycklig män, händelse. Men den dök upp i Israel och blev uh, en mycket mycket stor fråga. I 1953 en judisk journalist i Israel som heter Malkiel Grunwald, Han skrev om Kastner, kallade honom en förrädare. Och... Uh, och skrev att Kastner hade hoppats att göra pengar för sig själv. Eh, när han gjorde en deal med, med Adolf Eichmann. David Ben-Gurion var då premiärminister i Israel. Och hans regeringen stämde journalisten för ärekränkning. Det gick till en domstol. Och domstol sa att det var inte ärakränkning. Eh, med undantag av, av påstående att den här Kastner försökte, försökte bli rik. Men... Eh, de sa att naturligtvis det hade hänt, så det var inte ärkränkning Men regeringen, Eben-Gurians regeringen, gick till, till högsta domstol i Israel. Och eh, statens eh, heter, justitieminister, eh, Chaim Cohen, eh, sa att Kastner gjorde ingenting mer eller mindre än vad vi gjorde när vi räddade judar. Alltså... Det, det finns ingen som helst anledning att tro att bara på grund av att han räddade några få och lämnade de andra, att det var, det, det var något fel med den. Och han nämnde inte kohorna, att de som man lämnade det var, det var det fattiga och det gamla. Inte de, de, de rika och de starka. Och, och sen eh, eh, alltså, åklagaren citerade Kastner. Han sa att den ungerska juden var en gren som hade länge sedan eh, torkat ut om det är det intryck jag har alltså han sa att det var en stor judisk eh, eh, grupp i Ungern utan en ideologisk judisk ryggrad det vill säga utan en zionistisk ryggrad och har du inte en zionistisk ryggrad och råkar vara jude och är inte intresserad av att, av att eh, bli en zionist då är zionisterna inte inte intresserad intresserade av att rädda dig. Och man ska komma ihåg den nästa gång man läser eller hör om hur sionisterna värnar för alla de stackars judarna som, som mördras i, i förentelsen. Jag tänkte att vi skulle gå snabbt igenom vad händer efteråt. Men det finns en mycket viktig punkt och det är grundande av Israel. Zionisterna och deras, deras fans här i Sverige påstår att det var FN som godkände en plan för att uh, Israel skulle, skulle bildas. Nu, den här planen det heter på engelska the partition plan, alltså delningsplan för, för, uh, för Israel. Men den, den hade flera klausuler naturligtvis. Den Först bestämde man vad den, den uh, geografiska uh, gränsdragningen skulle vara. Men det preciseras också att de människor som bor. Det mark som man har eh, tilldelat till Israel, oavsett av vem de är, de skulle bli medborgare i den nya staten. Men Israel satt igång med något annat, och det är mycket typiskt att de accepterar delar av, plan, av del, delningsplan alltså den geografiska en geografisk del men att de som bodde där då skulle vara med, medborgare i den nya stat det, det struntade de helt och hållet 1948 satte de ihop någonting som heter Plan Dalet Dalet är, är hebreiska för, för um, bokstav Day. De. det var det fjärde plan de hade utarbetat och de gick fram på ett fruktansvärt sätt. Ni kan läsa om den i en bok som har kommit ut på svenska som heter The etnisk gränsning av Palestina skrivet av en israelisk jude som heter Ilan Pappe. Det etnisk gränsning av Palestina De förstördes cirka 450 byar De drev bort 250 000 palestinier Precis de människor som enligt FNs delningsplan som Israel påstod den hade accepterat hade rätt att stanna kvar i deras hem och bli medborgare i den nya staten. Så Israel är i grund och botten en illegal konstruktion. Du kan inte acceptera ett, ett förslag delvis. Det skulle vara som om jag går till en bank och lånar 500 000 kronor och skriver under ett skuldebrev Och sen jag plockar ut de, de äh, äh, klausuler i skuldebrevet som jag tänker acceptera. De andra sluntar jag helt och hållet. Och det är precis vad Israel gjorde med delningsplan. Och sen blir det ännu värre. Uh, Israel... Zionisterna ville <kör> verkligen bli medlemmar i FN för att det skulle legitimera dem. Så de ansökte om den och efter mycket debatt så sa en eh, majoritet i FN att man kunde acceptera Israel som medlem. Men det fanns vissa villkor och en absolut, absolut villkor var resolutionen nummer 194- och enligt FN-resolutionen 194, har alla de palestiner, palestinier som Israel drev bort, alltså under 750 000, de hade rätt att återvända till deras hem och i relevanta fall få kompensation från zionisterna. Zionisterna skrev under det här det här villkor och sen struntade i den, kastade den i papperskorgen, precis som de hade gjort med delar av, av delningsplanen. Ben-Gurion Första premiärminister och en stor, stor, hjälte. Han sa <kör> i, uh, i uh, skrev i hans, i hans dagbok, i, i uh, som citeras i en, en stor biografi skrivet av en israelisk uh, jude, att vi måste göra allt vad vi kan för att försäkra att de, palestinier, kommer aldrig tillbaka. Han pratade med generalstaben i, uh, i uh, 50-51- eller 48, 48, 49. han sa vi måste använda terror, mord, eh, eh, konfiskering av, av mark och vi måste skära <coughs> bort alla sociala tjänster, det vill säga sjukvård och så vidare. Vi måste, vi måste skicka iväg araberna och ta över. Och sen en mycket intressant sak sa Ben-Gurion enligt hans memorandum officiell biografi han sa om jag vore en palestinska ledare jag skulle aldrig Gör en överenskommelse med Israel Vilket är helt naturligt, sa Ben-Gurion Vi har tagit deras land Visst, det är Gud som har lovat den till oss Men vad spelar den för roll till dem? Deras Gud är inte vårt Det har varit antisemitismen, nazisterna, Hitler, Auschwitz Men det var inte deras fel, sa Ben-Gurion De vet bara en sak Att vi har kommit här och stulit deras land Varför skulle de acceptera detta? Är Peter, och vi pratar om zionismen som ideologi och dess historia. Det är det mest Peter som berättar för att Peter själv är jude, har erfarenhet och har läst mycket om deras ideologi. Det är ju så att eh, media påstår att vi är antisemiter. Det är inte frågan om antisemiter, men vi en naturligtvis mot en ideologi som utropas, som, som har många likheter med både fascism och nazism och olika av de ideologierna det är ju därför vi mot, motverkar zionismen också det var därför vi ska bojkotta Israel därför att det är Israel styrs av zionister och den zionistiska ideologin men Peter ska få fortsätta Jo alltså som sagt Ben Gurion var, hade erkänt mycket klart att vi zionisterna har stulit deras land och eh, i samband med det skulle jag citera Ehud Barak som var statsminister i Israel 1999-2001. Han um, frågades av en av en journalist från tidningen Haaretz Vad skulle du ha gjort om du hade varit förd palestinier? Och Barak sa, ja, jag skulle ha gått med i en terroristorganisation. På grund av att zionisterna anser att den terrorismen det, det är den enda vägen. Nu, is. I samband med, med den antisemitiska äh, etikett som man försöker klistra på alla kritik av Israel så säger man att Hamas är en terroristorganisation, Hezbollah och så vidare. Alltså, det finns en skillnad mellan en terrorist och en soldat. Den ena har en uniform på den andra inte har den. Alltså, eh, när människor har ingenting att förlora, som i den Varsava-getton i Gettot i, i, i 1943 eller, eller i Gaza eller West Bank idag. De tar till olika metoder. Och jag, n naturligtvis det är ingen här som uppmuntrar till och med så kallade självmordsbomber. Men jag vill citera en man som heter Havilland Smith. Han var i många år chef för the CIA kontraterroristavdelning. Och han gick i pension- slutet på 90-talet och sa i The Burlington Free Press i delstaten Vermont den 16 september 2001 citat om du skulle besöka dessa palestinska flyktingsläger skulle du omedelbart begripa varför självmordsbombarna finns dessa läger är värre än någon plats som jag har någon gång skadat öppna avlopp, absolut fattigdom elände och absolut inget hopp av att få tillbaka sin mark eller att bli accepterade någon annanstans. Slut på citat. Det är CIA's mångaåriga chef för antiterrorismen som talar. Förmodligen är han antisemit, enligt, enligt Sydsvenska Dagbladet. Jag ska också citera en annan juden man som heter Chaim Breschid som är ungefär 60 eller 65 år gammal. Han han talade i 2003 vid ett möte där man startade en organisation i London som hette Judar mot Zionismen. Och han sa följande "De flesta i min familj utplånades i förintelsen i olika koncentrationslägen och i Vazovaghettot. -vaz Jag föddes i ett flyktingsläge i Italien strax efter kriget tog slut. Jag berättade inte detta för att vinna sympatier vilket vore dumt eftersom de flesta är alltså han, de som satt och lyssnade till honom är judar. Jag berättar detta för att förklara varför det är så lätt för mig att förstå mig på palestinier i Gaza och resten av Palestina. Det är mycket lätt för mig att begripa vad som hände till dem. Därför att det har bott i en kombination av ett koncentrationsläger och varsågor ghetto under så många år att vi har slutat att räkna. Slut på citat. Det de sa Heim Shiit som faktiskt växt upp i Israel och är nu professor i sociala studier i London. Han är förmodligen också antisemit. Och jag är antisemit. Och alla som kritiserar Israel, inklusive Israels egna soldater- som berättar av de hemskheter de har begått- de är antisemiter också. Michael Neumann, han är juda och professor i filosofi- i Trent University i Kanada. Hans farmor dog i en konstellationsläge- och hennes namn finns på ett stort monument utanför Jerusalem som sionisterna har byggt upp till, äh, äh, till offer för förentelsen äh, som en del av deras försök att identifiera sig med förentelser. Det är samma förentelser som de, de gör ingenting för, för att äh, för att stoppa. Och Michael Newman skrev till Israels president och krävde att hans morfars namn ska avlägsna från denna monument. Han sa med hen, hänvisning till vad vad sionisterna har hållit på med under 60 år eller mer och nu i Gaza. Han skrev att, citat, Jag tror inte att det judiska folket i vars namn ni har begått så många brott med sådan upprörande självbelåtenhet någonsin kan tvätta bort den skam som ni har dragit över det. Slut på citat. Alltså Mikael Newman som har, har en farmor som dog i, i Theresienstadt, en konstitutionsläge. Han ska också klassas av de svenska media som en, som en antisemit. Och zionisterna själv bär ansvar för stigande incidenter av antisemitismen på grund av att de har övertygat tyvärr många människor att de representerar judar att de representerar mig vilket de inte gör så att det är bara naturligt att vänta att någon som vill, vill, vill, vill, vill, vill gå till strid mot sionisterna skulle gå till strid mot judar på grund av att han eller hon tror att sionister representer, representerar dem all. Uh, representera alla juder. Det faktum är att de flesta judar har aldrig velat bo i Israel och delta i det sionistiska projekt. Och de vill inte bo där nu och vill inte ha att göra med sionismen. Stödet för Israel bland judar är kanske störst i USA. Men nyligen i en artikel i tidningen Haaretz man berättar att det är bara 30% av de judar som man intervjuar i USA som vill ha starka band med Israel. Anklagelse om antisemitismen vad det gäller kritik av Israel är bara ett hippokritiskt försök att motivera Israel Grimhet, förtryck och folkmord Och i grund och botten är det ett uttryck För rasismen, bland en annan grupp Av semiter, nämligen palestinier Och araber De är också semiter Hat och förakt för araber Har nu blåstas upp i flera år Jag undrar Vad skulle hända om en eh, Tidskrift, eh, till exempel Publicerad av den unga muslimska Föreningen här i Sverige Skulle ha en bild som var en karikatur Av Moses mm. Jag är ganska säker på att den skulle klassificeras med en gång som antisemitismen. Mm. Men å andra sidan, när det gäller en bild som är en karikatur av Mohammed, då är det plötsligt tryckfrihetslagen som är i i, i, i spel. Jag vill säga också, angående alla de människor som vi har ibland namngivna, som Te Olsen och, och, och vad heter han, den andra? På, på, på Sydsvenska Dagbladet. Att de som försöker motverka kritik av Israel är faktiskt delaktiga i Israels brott mot mänskligheten. På precis detsamma sätt som de här i Sverige som försökte avvisa alla kritik av nazi-Tyskland var också delaktig i nazi-Tysklands brott. Och de bör kämmas. De verkligen bör kämmas. Men jag har ett förslag för dem. Att de gör vad jag gör. Var idag när de går till datorn innan, efter frukost. De ska göra en de ska först göra en, en bokmark, en favorit av Harets. tidningen Harets. Eh, första sidan. Och de ska besöka Harets varje dag och läsa vad finns där och lära sig någonting om sionismens sanna ansikt Ja, det var ju intressant, en intressant föreläsning som har av våra två program, kan man säga. Jag skulle bara, innan vi går in på avslutningen och berättar lite om andra saker, fråga dig Peter om du har några böcker som du kan rekommendera för lyssnarna att de här är väldigt bra om ni vill känna till om Israels historia. Jo, jag sa att Ilan Pappe, P-A-P-P-E, han har skrivit en bok som är mycket väl dokumenterad som heter Den etniska rensning av Palestina. Och egentligen är det den bok som räcker för det hela. Men det finns en hel del information tillgänglig på internet tyvärr de flesta av den är på engelska. Men ni kan söka på resolution 1 9, fn resolution 194 Det är den som garanterar palestinier rätt att komma tillbaka till deras hem och få kompensation, och det är den som Israel har faktiskt underskrivit och sen struntat i. Men uh, ni, får, ni får också, uh, om ni läser engelska, besök rätt och läsa där. Det finns en annan mycket intressant webbplats som heter Breaking the Silence. Alltså att bryta tystnaden. Det är också israel ung israeliska soldater som berättar vad de har sett och vad de har gjort. Oftast anonymt. Ja, med det börjar vårt programtid ta slut. Vi ska bara sluta med att göra reklam för två arrangemang. Imorgon fejra och fejra. Vi har en minneshögtid på Gustav Hallstor. Det är flera organisationer inblandade. Främst. Irak, vad hittar de nu? Men Irak-manifestation, sexårsdagen, imorgon Gustav Adelsborg klockan 13. Ett annat arrangemang finns där på Kvarnby folkeskola klockan fjorton som handlar om den ekonomiska och politiska ekonomin i Latinamerika. Ja med det så går vi till sändning Så det är tyvärr en person som ringer in nu Men vi har ingen tid att ta det till Telefonsamtalet Så vi säger tack och gör Och en fortsatt trevlig helg Framåt kamrater Vill upp romanar Vår röda fana Vår röda fana Framåt kamrater Vi upp och röda fana Som segern ger